și în și pe pământ, mi tata, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu care va anunță, iubiți ascultători, deschiderea lecțiunii I098. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața Evangheliei după Ioan, din care vom avea pentru început versetul 48 al capitolului 7, verset pe care îl vom citi în dată după ce mai întâi Vom parcurge o mică pugetare intitulată Mergeți în pace. Se spune că, într-o biserică, predicatorul își sfârșise vorbirea, dar el nu vorbise nici de gravitatea păcatului și a vinovăției omului în fața lui Dumnezeu, nici de înviere, nici de judecată, nici chiar de mântuirea pe care Dumnezeu o oferă tuturor celor care cred. S-a oprit asupra unor generalități, la unele gânduri cu caracter filozofic. Înainte de a se așeza, a cerut celor din față să se ridice în picioare și, întinzându-și brațele spre mulțime, a spus – Mergeți în pace! Un credincios bătrân, foarte dezamăgit că n-a auzit vestindu-se Evanghelia, a adăugat cu voce înceată – De-a dreptul în iad! Iubiților, suntem siliți fără să aprobăm această teribilă reflexie, să constatăm adevărul pe care ea îl cuprinde. Adorm sufletele. Nu li se mai vorbește de păcat și astfel se anulează răspunderea omului, se mulțumesc să spună să nu judecăm nimic înainte de vreme. Dumnezeu este singurul judecător și El este dragoste. Să ne purtăm cinste și Dumnezeu va ține seama. Se tem să nu sperie sufletele dacă le spun din Scriptură. Cei care nu ascultă sau cel care nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Așa scrie la Evanghelia după Ioan pe care o studiem. De fapt, am trecut pe aici la capitolul 3, versetul 36. Nu li se mai aduce astăzi la cunoștință ascultătorilor vestea bună care spune oricine crede în fiul are viața veșnică. Ei compromit adevărul în felul acesta și duc în rătăcire pe bietele suflete care și lor pe de cealaltă parte le place să audă ceva care le gâdile urechile. Ce deosebire între aceștia? Și Domnul Iisus, care a spus adevărul, chiar ucenicilor, ucenicilor lui le-a spus pe față, dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viață. El nu s-a temut să le spună știind că îl vor părăsi. Și într-adevăr cei șaptezeci l-au părăsit cu toții. Iar când a rămas numai cu cei 12, nici atunci Domnul Isus n-a făcut cum fac acești predicatori. Mergeți în pace, lăsați că am să vă explic eu, nu stau lucrurile chiar așa. Bine că ați rămas cu mine, vai ce bine, lasă, uite, am să vă explic eu cum stau lucrurile, vă o să înțelegeți. Nu, Domnul Isus nu taie nimic din adevărul lui ci din potrivă îi întreabă, nu plecați și voi? Uite cum am vorbit, uite care este adevărul. Adevărul meu este foarte tăios. Voi nu puteți să-l înțelegeți, dar eu nu las nimic din adevărul meu. Ce vreți să faceți? Vreți totuși să rămâneți cu mine sau vreți să plecați? Ce deosebire între Domnul Isus, care predica adevărul fără să se uite la fața omului, lui nu-i păsa că oamenii plecau, vorbind din punct de vedere al unei partide a lui, îl durea? de toți cei care plecau de la adevărul lui, dar el căutând să-și facă o partidă a lui, ci căutând să înalțe numai adevărul curat și sincer al lui Dumnezeu, propovăduia așa, cu toată durerea pe care o avea, văzând că sufletele nu vor să-l primească. Te rugăm, Doamne Tată bine cuvinte și mesajul care îl vom asculta în următoarele minute, determinându-ne să înțelegem că... Această chemare a cuvântului tău, care ne vorbește despre păcat și moarte, este o chemare spre viață. Și chiar dacă nu o înțelegem și este dureroasă și tăioasă pentru firea noastră veche, totuși este aducătoare de binecuvântare și balsam veșnic, aducătoare de viață, pe care te rugăm să o dai tuturor ascultătorilor iubiți acestui program spre slava ta și bucuria lor veșnică. Amin. Nu poți merge dintr-o Sus și jos, sus și jos Că viața ți este dată că s-o toată, toată Lui Hristos, Lui Hristos Că viața ți este dată, s lui toată, toată Lui Hristos, Lui Hristos. Viața îți este dată ca să o dăruiești toată Lui Cristos. Dacă nu o dăruiești toată Lui Hristos în întregime, dacă nu te dăruiești Lui în mod conștient și deliberat, să știi în curând vei ajunge să-L urmărești și să-L pui pe cruce, așa cum au făcut și aprozii aceștia. Aprozii din Scriptură, care au fost trimiși prima dată de farisei să-L prindă pe Domnul Isus, au rămas copleșiți de felul de vorbire al Domnului Isus. Dar, în loc să urmeze gândului lor și să rămână cu Domnul Isus care vorbea atât de minunat, s-au dus înapoi la stăpânii lor. Și în felul acesta, stăpânilor i-au trimis a doua oară cu ocazia răstignirii Domnului Isus și totuși l-au prins. fredă astăzi tot în întregime lui Dumnezeu, dacă ai recunoscut că adevărul este de partea Domnului Isus, nu mai ține la nimic al tău și cu orice preț și cu orice jertfă, dăte în totul Domnului Isus, trăind felul său de viață sub puterea și călăuzirea Duhului Său cel Sfânt. Iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 48 al capitolului 7 al Evangheliei după Ioan, unde fariseii erau foarte nemulțumiți de faptul că aprozii pe care îi trimiseseră să-l aducă pe Domnul Isus nu l-au adus, ci au rămas uimiți de învățăturile Domnului Isus. Și atunci ei întreabă, a crezut în el vreunul din mai marii noștri sau din farisei? Cine vrea să-și întărească? Și să-și desăvârșească credința în Domnul Isus privind la conducătorii religioși, acela se înșeală amarnic. Tot cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu găsim în special în Noul Testament, ne îndeamnă să privim țintă la Domnul Isus Hristos. Spune și despre Moise că el și-a pironit ochii spre răsplătire, deci, iar la evrei ni se arată în continuare, uitați-vă țintă, la căpetenia și de desăvârșirea credinței voastre, adică la Isus. Cine se uită în altă parte și în special la conducătorii religioși ai unei partide, ai unei grupări religioase care sunt făcute de aici, de pe pământ, acela se înșeală amarnic. Femeia păcătoasă, fără să se teamă sau să se rușineze de oameni, a venit cu credință și pocăință sinceră la Domnul Isus și l-a primit ca mântuitor al ei. Pescari, acești oameni simpli, au crezut fără greutate în Marele Învățător și l-au urmat fără împotrivire la cea din tâi chemarea lui. Vame și apoi și păcătoși, acest soi de oameni căzuți și ei primeau fără greutate solia Evangheliei și credeau în Domnul Isus. Preoții însă și cărturarii și fariseii nu voiau să știe de Marele Învățător, ivit în mijlocul poporului și îl urmăreau peste tot, ca să-l omoare. Cum a fost atunci, este și astăzi. Cel mai greu se pocăiesc mai marii religiilor. Ei nu se întorc la Dumnezeu, nu primesc pe Domnul Isus ca Mântuitor al lor și nu primesc voia lui ca stăpâna vieții lor, ci vorbesc altora într-un anumit fel despre Dumnezeu, urmărind însă interesele lor egoiste. A crezut în el vreunul din mai marii noștri sau din farisei? Iată ce îi interesa pe ei. A crede în Isus înseamnă a primi pentru tine jertfa adusă de El pe crucea Golgotei. A crede în Isus înseamnă să-i primim felul său de a fi în trăirea noastră de fiecare zi. A crede în Isus înseamnă a-L urma pas cu pas și a lucra lucrările Lui la fel ca El prin Duhul Său cel Sfânt. A crede în Isus înseamnă a te lepăda de tine și de voia ta, de tot ce ai și bun și rău, a te lepăda de moșteniri, de tradiții, de tot ceea ce este al neamului și al religiei tale și să începi o viață nouă cu El. Și Domnul Isus s-a lepădat. El când a venit pe pământ aici, s-a dezbrăcat de sine însuși și a lăsat toată slava lui din cer, acolo la tatăl, a luat aici chip de rob și aici pe pământ din nou s-a lepădat de voia lui, deși voia lui era sfântă, curată și desăvârșită. Dar el aici pe pământ, așa cum ne se arată în Evanghelia pe care o studiem cu vreo două capitole mai înapoi, el nu făcea nimic de la sine însuși, deci el s-a lepădat complet de sine. De aceea nici noi nu-l putem urma dacă nu ne lepădăm la rândul nostru complet de noi. Și veți zice, da, moștenirea mea, da, religia mea, da, tradiția mea este bună. Am să te întreb, dar voia Domnului Isus era cumva rea? Deci cu cât mai mult trebuie să ne lepădăm noi de tradițiile și moștenirile noastre care sunt de pe pământ ale oamenilor, dacă Domnul Iisus s-a lepădat de voia lui care era cerească? Și el s-a lepădat nu pentru că era rea, ci ca să ne arate nouă că aceasta este singura cale și singura posibilitate de a deveni cerești. A crede în Isus înseamnă a intra într-o stare de cer împreună cu el și să trăiești aici pe pământ, la cerului, îndemnând și pe alții la acest lucru. În cer nu se face decât o singură voie a lui Dumnezeu. Iată la cerului care trebuie trăită aici pe pământ. Iată ce înseamnă vie împărăția ta și facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Adică în cer acolo toți ascultă de Dumnezeu Tatăl. Și aici pe pământ dacă vrem să vie împărăția lui și să se facă voia lui pe pământ ca și în cer, înseamnă că și aici trebuie să rânduiască aceeași lege și anume eu să ascult de Tatăl în toate lucrurile. Domnul Isus, când spune că a venit în părăția Tatălui, se referă la faptul că El, în fașinvierea lui, coborând Duhul Său cel Sfânt, a făcut posibilă trăirea și pe pământul acesta, la fel ca în cer, adică în ascultare de plină și desăvârșită de Tatăl. Iată ce înseamnă a crede în Isus. A crede în Isus mai înseamnă să primești purtarea crucii pentru tot timpul călătoriei tale pe pământ. Asta înseamnă crucea, nu mai fac ce vreau eu, ci fac ce vrea el și nu o fac silit, ci o fac de bună voie, cum spune și Domnul Isus. Ba încă, spune Domnul Isus: am un botez cu care trebuie să mă botez, să fiu botezat și cât de mult doresc să se întâmple lucrul acesta. Se referea la moartea lui. Deci iată, nu numai că el o făcea că vroia, dar chiar dorea, îi plăcea să facă voia tatălui știind că după această voie a Tatălui poate să mă răscumpere pe mine și pe tine. A crede în Isus mai înseamnă de asemenea a te supune în totul totului tot cuvântului Său scris și al trăi în toată mișcarea ființei tale în tot timpul fără nici o schimbare. Numai cine crede în Isus, așa cum ni-l arată în Noul Testament, crede cu adevărat și în Dumnezeu Tatăl. Cine crede în felul acesta în Iisus, este creștin adevărat. Altfel nu, pentru că dacă s-ar fi putut să mergem altfel în cer, dacă ar fi existat o altă cale decât viața lui Isus de a ajunge în cer, n-ar mai fi trimis Dumnezeu pe Domnul Isus aici pe pământ să sufere câte a suferit. Fariseii deci se întrebau, a crezut în el vreunul din mai marii noștri sau din farisei? Răspunsul acesta al fariseilor arată limpede spiritul mai marilor religiilor din toate vremurile, căci acești oameni se așează între Dumnezeu și semenilor. Și, în definitiv, dacă ar fi crezut cineva în Domnul Isus, ce rău era... Doar Domnul Isus venise și adusese vestea bună a Evangheliei, Domnul Isus făcea bine, Domnul Iisus vindeca bolnavi, Domnul Isus învia morții, Domnul Isus a adus o veste minunată din cer care era executată, care era confirmată de viața lui. Ce rău era dacă ar fi crezut în el? Un singur rău și ar fi pierdut ei clienții. Și aceasta aducea despințarea, ceea ce urmă a venit până la urmă, a religiei lor vechi și demodate. Parisei aceștia pretind că toți oamenii să alerge la ei ca să poată avea legătură cu Dumnezeu și nu lasă sufletele sub lucrarea cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să aibă legătură de-a dreptul cu păcătosul, nu prin niște oameni care la rândul lor sunt niște păcătoși, notorii. El poate, Dumnezeu, este adevărat să se slujească pentru aceasta de mijlocitori care duc însă pe om la El. Și îl fac să prețuiască în adevăr cuvântul lui Dumnezeu, nu ca acești farisei care îl abăteau pe oameni de la Domnul Isus. Credincioșii care au chemare deosebită nu poruncesc altora cu stăpânire să primească gândurile lor, ci credincioșii adevărați care sunt din Dumnezeu le arată gândurile lui Dumnezeu și îndreaptă pe oameni la Domnul Isus și la Dumnezeu Tatăl. Iată după ce se cunosc adevărații credincioși ai lui Dumnezeu. Ei nu cheamă oamenii la ei, ci cheamă la Tatăl arătându-le pe Domnul Isus Hristos. Din potrivă farisei aceștia făreau oamenii de Domnul Isus Hristos, arătând prin aceasta că ei sunt împotriva gândurilor lui Dumnezeu. Dumnezeu a trimis mântuirea prin Domnul Isus Hristos pe când acești oameni abăteau pe oameni de la Domnul Isus Hristos. Iată după ce poți să cunoști trimișii lui Dumnezeu și trimișii oamenilor. Toți aceia care vin și îți vorbesc despre o învățătura a lor, despre o doctrină a lor, despre o constituție a lor, aceștia, să știi, abat, te abat de la Dumnezeu. Dumnezeu a venit și ne-a adus viață, nu învățături. Ne-a adus o persoană, nu niște scrieri. Ne-a adus pe Domnul Isus Hristos. Cine-ți arată altceva în afară de Domnul Isus Hristos și de cuvântul sau scris, Cine nu-ți lasă libertatea să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos și te cheamă la ei, mărturisind o religie, o tradiție, o învățătură, aceștia sunt urmașii fariseilor. Frații mei, când este vorba de mântuire și de lumină asupra vreunui adevăr din Sfânta Scriptură, mergeți direct la Domnul Iisus, cu rugăciune și post și El vă va da ceea ce vă trebuie. Credeți numai și apelați la El. Nu vă luați după oameni, orice rang religios ar avea ei când este vorba de propria voastră mântuire, îndrăzniți să mergeți la Domnul Isus. El nu vă va scoate afară și nici nu vă va lăsa încurcați. Apostolul Pavel, cel mai mare apostol al neamurilor, ucenicul Domnului Isus, el cel care s-a întâlnit și l-a văzut pe Domnul Isus cu ochii lui, el este așa de fidel cuvântului lui Dumnezeu, Evangheliei pe care el a scris-o, încât spune la galateni că dacă noi înșine se referea la el, și ceilalți apostoli, am venit să vă vestim o altă evanghelie decât aceasta. Sau chiar dacă un înger din cer ar veni să vă vestească, să nu ascultați nici de noi, nici de cel înger din cer, ci ascultați numai și numai de evanghelia lui Dumnezeu. Iată cum vorbește un adevărat trimis al lui Dumnezeu. El spune, nici de mine să nu mai ascultați dacă eu cumva îndrăznesc să schimb cuvântul lui Dumnezeu. Iată deci cât de mult ține el la Cuvântul Domnului și cum îndeamnă el pe toți oamenii să rămână la această evanghelie binecuvântată. Câtă deosebire între apostolul Pavel care îndeamnă pe oameni la Domnul Isus și la cuvântul său scris și acești farisei care fereau pe oameni și îi abăteu pe oameni de la Domnul Isus. Oare din partea cui pot să vină ei dacă ei abat pe oameni de la Domnul Isus, în timp ce Paver îi îndreaptă pe oameni la Domnul Isus, în timp ce Domnul Isus însuși cheamă pe oameni la El și la Dumnezeu? Să-și dea fiecare răspunsul. În versetul 49, farisei aceștia, după ce au întrebat mai întâi în versetul 48, Doar nu fi crezut cineva din mai mari noștri în el? Spune acum în versetul 49, dar norodul acesta care nu știe legea este blestemat. Iubiți ascultători, numai atâtea știi din legea din cuvântul lui Dumnezeu, cât împlinești din ea în viața ta personală de fiecare clipă. Ascultarea de Dumnezeu și de cuvântul său înseamnă izbăvire de blestem și intrare în raiul binecuvântărilor dumnezeiești. Neascultarea de Dumnezeu și de cuvântul său Înseamnă despărțire de raiul binecuvântărilor Dumnezeu și intrare în împărăția blestemului și antunericului. De aceea, așa cum vorbeam cu câteva secunde înainte, Pavel spune băgați de seamă și rămâneți la cuvântul strict al lui Dumnezeu. Și chiar dacă eu spune el, mi-aș pierde mintea cumva și v-aș propovăduie o altă Evanghelie, să n-ascultați nici de mine. Și dacă vine un înger din cer și vă spune altceva, n-ascultați. Cu alte cuvinte, nu mai și nu mai rămâneți numai în Cuvântul lui Dumnezeu, pe acesta să-l ascultați și să-l împliniți. Norodul iudeu de odinioară nu știa mult cu mintea litera legii, dar trăia cu inima multe din poruncile ei. Farisei, cărturarii și preoții erau plini de cunoștința literii legii, dar cu trăirea lor erau departe de lege. Spune Domnul Isus despre ei, le spune lor într-o discuție cu ei căci ei zic, dar nu fac. Ei pun sarci în grele de purtat, pe care ei nu vor nici cu un deget să le miște. Aceștia sunt conducătorii religioși ai partidelor. Ei urau pe Domnul Isus acest mare și minunat învățător, puternic și sfânt în fapte și în cuvinte, pentru că el arăta păcatul pe față. Cum poate fi împlinitor al cuvântului al legii lui Dumnezeu, acela cu inima plină de ură față de orice om care nu gândește în tocmai cu învățătura grupului religios din care face parte. Vai ce înșelătorie Norodul de odinioară primea cu bucurie pe Domnul Isus, pentru că vedea în el pe Dumnezeu la lucru. Farisei însă, cei care cunoșteau legea cu capul, urmăreau pe Domnul Isus ca să-l Deși în lege este scris limpede să nu ucizi, și însăși legea mărturisea puternic despre Domnul Isus ca Mesia. Vechiul Testament este plin de la o scoarță la cealaltă despre prorocii cu privire la Mesia. Ei, deci, erau sub blestem, fiindcă știau legea, dar nu recunoșteau, nu trăiau, nu vroiau să o trăiască. Ei cunoșteau bine cu capul toate aceste prorocii despre Domnul Isus Hristos, vedeau bine că este venit de la Dumnezeu după cum mărturiseau prin gura lui Nicodim, înțelegeau bine că lucrările pe care le făceau el dovedeau cu tărie despre el că este trimisul lui Dumnezeu, dar nu vroiau să creadă pentru că țineau mai mult la partida lor religioasă care le aducea un câștig mârșav și o slavă șartă decât la viață la Domnul Isus Hristos. Înțelepciune omenească singură nu slujește la nimic atunci când este vorba să se cerceteze cuvântul lui Dumnezeu, ci cuvântul Domnului trebuie studiat și trebuie citit sub călăuzirea Duhului Sfânt, căci numai așa se ajunge la adevăr. Iar Duhul Sfânt îl primesc toți aceia care prin credință și pocăință au primit pe Domnul Isus ca mântuitor personal și ca Domn al întregii vieții lor, nu o învățătură moartă. Și iată, în versetul 50, ni se prezintă unul din învățătorii legii care ia atitudine față de această ură fățișă împotriva Domnului Isus. Și citim în versetul 50 că Nicodim, cel care venise la Isus noaptea și care era unul din ei, le-a zis. După ce explicăm puțin versetul 50, vom vedea ce le-a zis. Deocamdată, haideți să ne ocupăm puțin o scurtă meditație asupra acestui verset. Când îți vorbește un om care a venit la Isus, așa cum se arată că Nicodin cel care venise la Isus, când îți vorbește un om care a stat de vorbă cu el și mai ales care a știut să tacă înaintea lui și să primească învățătura și calea lui Isus, trebuie să ai încredere în acest om și ascultă-l cu toată atenția. El îți vorbește adevărul din inimă chiar dacă nu s-a despărțit cu trupul de vechea lui grupare religioasă. Cu Duhul însă este despărțit și cine este despărțit cu Duhul de tot ceea ce este pământesc, acela poate păstra pe Domnul Isus felul lui de a fi în inimă. Nicodim era un astfel de om. El venise noaptea la Domnul Isus ca să-l cunoască personal și să-i pună întrebări. Din întâlnirea aceea, din starea aceea de vorbă, Nicodim a ieșit un om nou, căci despre nașterea din nou i-a vorbit Domnul Isus. Din starea lui nouă a luat el apărarea marelui învățător, înfruntându-i pe vechii lui prieteni și colegi. Numele Nicodim în tălmăcire înseamnă biruitorul poporului, în limba greacă. Și nu la întâmplare purta el acest nume, ci era cu adevărat un biruitor al celei mai fanatice grupări religioase, fariseismul. Numai cel născut din nou poate să biruiască tot ceea ce este vechi și străin de Duhul lui Hristos, pentru că numai El are acest Duh. Cel duhovnicesc este umplut cu putere și lumină Dumnezească și nu se teme de oameni. El apără cu îndrăgire și cu înțelepciune de sus pe Mântuitorul Iisus Hristos și tot ce ține de El, cuvântul lui Scris, pentru că El însuși este apărat de Marele Mântuitor. Cine apără adevărul, este apărat de adevăr. Acela care a venit cu adevărat la Domnul Isus nu poate rămâne nepăsător când vede și aude că mântuitorul său este bagiocorit, ci îi ia apărarea dintr-o stare smerită și blândă ca să facă bine celor care bagiocoresc ceea ce nu cunosc. Doamne Iisuse, nu noi te apărăm pe tine, ci tu ne aperi pe noi. slavăție. Dar tu ne-ai așezat în lume ca să fim lumină și prin lumina pe care ai pus-o tu în noi, biruim orice fel de întuneric. În felul acesta apărăm noi cauza ta. Îți mulțumim că suntem ai tăi și că din mâna ta nu ne va smulge nimeni. Prin tine suntem mai mult decât biruitori. Fii binecuvântat. Amin. Și iată cuvintele pe care le-a spus Nicodim, fariseilor, în versetul 51 pe care îl citim. Legea noastră o sândește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face? Iată o întrebare pe care unul dintre ei, fariseu Nicodim, le pune acestor oameni înrăiți și care se urau de moarte pe Domnul Isus. Domnul Isus a întâlnit adversari pe pământ de la nașterea sa ca om în Betlehem și până sus pe dealul Golgotei când a fost răstignit pe cruce. Și acești adversari nu erau din rândurile celor nereligioși, romani, greci sau hoți și tâlhari, ci dintre cei mai religioși care se dădeau drept apărătorii cei mai infocați ai legii lui Dumnezeu, preoții, căpturarii și farisei. Ei luau legea ca pe o sabie cu care loveau în cel care dăduse legea. Întrebuiințau această lumină care spunea să nu ucizi pentru a ucide, fie cu vorba, fie cu fapta. Când în inima omului s-a încuibat ura, argumentul nu mai are nicio valoare. Aceasta este o lege din lumea păcatului peste care nu se poate trece. O singură izbăvire este lepădarea de sine, omorârea eiului și aceasta se poate înfăptui numai și numai înaintea lui Dumnezeu cu ajutorul Duhului Său Cel Sfânt. Fariseii o zândeau pe Domnul Isus pentru că-L urau. De aceea nu țineau seama nici de legea pe care ziceau ei că o apără măcar și în numele căreia făceau cea mai mare blestemăție omorârea trimisului lui Dumnezeu. Cu tremurătoare stare, în numele luminii să răspândești întunericul numai pentru că îl urăști. Și culmea groaznică stare este că după tine tragi și pe alții și că, așa cum spune Domnul Isus, voi țineți cheile împărăției cerurilor. Nici voi nu intrați și nici pe cei care vor să intre, nu-i lăsați. Iubiți ascultători, de aceea cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să ne îndreptăm privirile către El, să primim pe Domnul Isus la El să ne uităm și din cuvântul Său să citim și să ne îndreptăm viețile noastre. Domnul să ne ajute pe toți să urmăm calea Lui, și să nu ne luăm după nimeni și nimic, nici după noi și nici după alții, ci numai după Domnul Isus Hristos și Cuvântul Său Cel Scris. Cu aceste gânduri, iubiți ascultători, anunțăm încheierea programului I098. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin. Ne închinăm, ține, toți